Розвиднювалося, коли прибув до дрібного полустанка. Вагався, підступати до залізничних колій чи ні? Але не було іншого переходу. Він прямував мимо самотнього будиночка і спинився, побачивши робітників, що на платформах починали рівняти дошки. З одного боку вломилися сторчові стовпчики, ніби величезні ручеці, тому вантаж соснини, струнку розпиленої і чистої, Посунувся на жужилицю між коліями. Укладало двоє залізничник, що обслуговував невеличкий потяг, і підліток, тонкий, як нитка, з нього небагато праці. В той час машиніст мав якийсь гіркий клопіт коло шипучого демона, було недорозсипаних шальовок. Ось крикнув з платформи залізничник до Катранника: Що у вас тут? Людей нема чи що. Катранник мовчить, думаючи, а я же? і нема, хіба не знаєш, де вони? Хочеш, покажу, де, чого стоїш, чоловіче, помагай, а я підвезу, знову звернувся залізничний. Але ще й тепер не вірить селянин, хоч вся істота аж стрепенулася від новини. Добре було під'їхати, бо вже, мабуть, не дошкандибаю на своїх. Темновуси із підбіленою залізничник світнув запалими очима і в риті, зморшки на обличчі поглибшили від гусніху. «Не віриш?» «Хто зна?» – глухо звався Катранник. «Кажу, підвезу. Значить, підвезу. Молоді-то мені. Берися, чоловіче, і подавай мені дошки. Складати будемо». Катранник, не кажучи вже нічого, поклав торбинку на землю, але близько біля себе і взявся подавати сосну. Так старається, аж підбігав. «Не спіши, болтомися», – спеняє залізничник. «Бережи силу, бо роботи багато, а то будеш як отой хлопець, що підміта полустанок». Він показав на підлітка, який, відійшовши на сторону, подивився трохи і зник. Працювали декілька годин, поки владнали вантаж. Катранник змокрів дуже, хоч його дежа і черевики просохли. Він дрібно тремтів від напруження, ослаблений від довгого недоїдання і лютої пригоди. «Щось ти, чоловіче, хилишся?» – зауважив залізничник, гостро глянувши на нього. «Ану, ходім, під'їмо. Як звати?» «Катранник Мирон. А мене, Петру, так і кажи». Сіли на дошках біля скриньки залізничника, колись фарбованої зелено, а тепер темнастої плямами від мазуту. Господар витяг з неї скатерку і повогом розгорнув на соснині. Тоді поклав пшоняний хліб, порізаний тонкими скипками, а до нього сіль у білому матерчиному вузлику і дві величезні солодкі цибулини. З пляшечки наточив конопляної олії на блюдце. Зрештою, вибрав варену картоплю з паперового капсука. Маю капусту квашину. Підсохлою давали. І шматок хліба, пропонує селянин. То прибережіть. Призволяйтесь до мого ресторану. Чи не їсти цибулі? Чому ні? заохотився катрани. Це добре з хлібом? Обережно відділив тонкий кожушок, блідаво-брунастий, із тьмавим полиском і прочервонілістю. Розрізавши цибулину впродовж, брав світлі лустки і вмочав в олію і солив. Їїв з хлібом, як поживу найкращу. Додав до цього картоплю, теж умочуючи в олію і солячи. Істота зосередилася на їдженні, відсторонена від світу, бо, здається, жили-горіли від голодної нетерплячки і міг проковтнути миттю весь харч, навіть коли б було повно в скринці. Всіх це були колись надто гострий. Відчуто тепер, як захлинно смашний і живлющий. По краплі втішаючись, приймає душа. Коли поснідав катранник, враз і настрій змінився. Пожива креплющими течіми пройшла в різні напрями через в'єство, зміцнила, відсвіживши, ніби добрий сон, хоч якраз тепер на сон клонить, при вдиханні лісного повітря, приємного прохолодою. Знову завозилися з дошками і склали до останку як слід. Слухай сюди.